Слідом за Вишневецьким всередину козацького війська вдерся з надцятьма повками ще і конець польський, і збити копитами поле ще дужче залилося козацькою кров'ю. Де ж був гетьман, що не дав всередині війська другого ватажка? Він гнався за ханом, а хан, хан почавши зранку, показне з зразу ж повернув свого коня назад і звелів морзам одводити татарів до Дубна, поскакав геть з кривавого поля, покинувши своїх спільників ворогам на поталу. Хоч і далеко від свого війська, але Хмельницький таки догнав хана. Зглянься на Бога, гукав він ханові, що ж ти зо мною робиш, заверни Орду до бою, ще ж бойовище тільки розпочалося, доля ще зглянеться на нас, ми ще переможемо. Але хан не хотів і слухати. А коли Гетьман почав йому дорікати, то Іслам Грей зволів його арештувати і повіз із собою до Криму. Розірване двоє козацьке військо лишилося само проти вчетверодущого ворога і до того без Гетьмана, без військового писаря, що теж був при Хмельницькому, і без військового осавула, що зрадив. А вже видно було, що змагання козаків даремне, але богун не стратив віри в козацьке завзяття і міць козацького духу. Побачивши, що сталося всередині козацького війська і в таборі татарів, він лишив проти лівого ворожого крила два павки, а з трьома зважився йти на поміч середині. Брати мої любі, лицарі завзяті, гукнув він до своїх козаків. Покинули нас зрадливі спільники-бусурмени, то й на краще, бо не годилося нам з невірами брататися. Тепер не бусурмени, а сам милосердний його святі будуть нам спільниками і допоможуть нам оборонити свою волю. За мною, панове товариство, кому судилося вмерти, того смерть і на ліжку знайде, а кому не судилося, того ні куля, ні шабля не візьме». Розгорнувши козаків лавою. Богу несподіваний й мов божа кара, вдарив у бік павкам Вишневецької конець польського. А вихром летіли за своїм ватажком козаки, лишаючи позад себе купи ворожого трупу. У ворогів збився гармейдер, А вони не розуміли, звідки ляна на них козаки, і скільки їх, а бачили тільки запальне козацьке завзяття, що несло їм смерть. Спинилися польські повки і відкинулися назад» як полохливо отара побачивши вовка. Ще один такий наскок і перемога буде на боці козаків, але заблудилася сьогодні козацька доля. Не розгляділи закурєвої пушкарі середніх полків, щодо біжать лаву їхні спасителі-козаки, думали, що то нове вороже військо і почали громити богонові полки з гармат. Тяжко засмучені подіями цього нещасливого дня козаки одійшли надвечір ближче до річки Пляшевої і, не вважаючи на тому почали окопуватися і лагодитись на завтра до нового бою. На другий день польське військо почало облягати козаків півколом, притискуючи до річки. Джеджалій, що йому гетьман придав керманництво, почекавши день, скликав ввечері козацьку раду. Всі нетерпляче виглядали Хмельницького, але його не було, і ніхто нічого про нього не чув. Козацтво хвилювалося. Гетьман зрадив і покинув нас, ворогам на поталу, укали козаки. Оберімо нового гетьмана, обрали таки ж Джеджалія. Він зразу ж послав до короля посланців просити, щоб поляки помирилися на зборовських умовах, а щоб вороги не подумали, що козаки їх налякалися, Богун ударив з козаками на окопи, що поляки почали вже насипати проти козацьких. Гейне козацька слава, пане брати, гукав він до козаків, рятуймо її. І козаки чесно рятували свою славу. Мов блискавка, налетіли вони на нескінченні ворожі окопи і почали кривавий бенкет. Всі випереджаючи один одного, щоб більше вбити ворогів, але за всіх прудчіше, Летить конем довбня І ворожі голови, мов спілі ковни Репаються від його важкого келепа. То він прокладає шлях Своєму побратиму полковнику Богуну Що піднявши до гори шаблю На чолі трьох повків Забігає тепер упродовж окопів І винищує ворогів І славно скінчився цей день для козаків Полягло поза окопами Більше двох тисяч поляків Під той самий час Джеджалій Водив другі повки за річку Стир, але там козаки здибали не поляків, а німців, і як не насідали на них, а не вибили шансів і мусили повернутися на свій бік. Щоб помститись на німцях, Багун, діждавшись півночі, коли німці втомлені бойовищем поснули, перебрів з двома сотнями охочих козаків через Стир, Війшов нижком у шанці, і поки одна сотня з довбної на чолі колола та вбивала сплячих німців, ляцьких прислужників, він зняв з окопів три гармати і притяг їх з другої сотні козаків на свій бік річки. Тим часом німці почали прокидатись, зарепетували на гвалт, і почалася колотнеча. «Повертай козаків на сей бік», – гукав богун довбні. «Ще раз вертайтеся за гарматами» отукнув Довбня, «Ми вдержимо німців!» Богун ще раз по поясу воді перебрив через річку і ще раз зачепив потяг своїми козаками три гармати, але німців піднялося вже кілька сот, і вони почали утискувати сотню козаків. Люто довбає німців Довбня по ребрах та по головах своїм келепом, відходячи помалу своїми козаками до річки – Перетягли, почувся богунів голос, стрибайте в річку, а ми будемо бити німців з рушниць. У цю мить Довбня так вдарив якогось німця келепом, що келеп вирвався у нього з руки і впав поміж ворогів. Келеп, келеп, гукав Довбня до товаришів, келеп вирвався, не дайте діти ворогам на мого келепа. Козаки знову наперли на німців, кількох вбили і довбняв хопив був свого келепа, але у цю мить німець влучив його шаблею по правій руці і розрубав її до маслака. Стипивши зуби, довбняв хопив келепа лівою рукою і, відбиваючись від ворогів, потяг з козаками до річки і перебрів її під захистом куль Богунової сотні. Вертаючись до табору, Заспокоєний удачею щасливого дня, богун згадав про Марину. Йому заманулося її бачити. Козак не знав, що його наречена була тут, біля нього, на цьому самому зеленому политому тепер кров'ю полі. Зрада хана відміняла становище його нареченої. Хан зрадив умові, міркував богун. Він порушив спілку з нами і тим зробив Марину вільною от її слова. Вона тепер владна покинути хана і повернутися в рідну країну. Ці міркування вкинули в серце вогуна надію на можливість повороту Марини до нього, і він, оживши душею, почав дивитись на світ іншими очима. На другий день до табору повернулися від поляків двоє з посланців Джеджалія і принесли дуже лихі вісті. Поляки вимагали, щоб казаки перш за все віддали їм всі свої гармати – Далі, щоб видали всіх полковників, а самі, щоб віддалися на милость короля. А друга звістка була про те, що третій козацький посланець, полковник Криса, зрадив і передався до ляхів. А вдарили козаків котли, скликали раду, почали хвилюватись. А тут ще під той самий час привезли до ляхів великі гармати з Львова і Замостя. І вони розпочали таку пальбу по козацькому табору, що, здавалося, зараз земля розсядеться. І на раді ледве можна було чути голоси. Багато з козаків і всі посполиті, що ніколи не чули такої пальби, схибли духом і згоджувалися просить милосердя. Почувши вигуки легкодухого селянства про згоду, богун зблід на виду. Його серце понялося страхом за те, що тут, під Берестечком, можуть бути знищені здобутки всього великого повстання. Так ні, ще він, богун, краще вмре, а не попустить, щоб кров братів, що три роки проливалася, загинула марно і не лишила по собі ніяких наслідків. Він вийшов на середину кола і вклонився товариству. «Дозвольте, панове, товариство слово сказати». Ври, будемо слухати, почулося знатовпу, і козаки потишилися. Славне лицарство! Чи можна ж нам тепер мати надію на почесну згоду з ляхами, коли вони бачать свою перемогу? Віддати себе на милость? Та хіба ви не знаєте панської милості? Запряжуть вони знову вас і дітей ваших в ярма, та й будуть вами землю орати, будуть батахами вас підганяти та бидлам звати ще гірше, як раніше було. Чи на те ж ми кров свою проливали вже три роки? Чи на те ж поклали свої голови тисячі товаришів наших славних лицарів, щоб милих легкодухі знову віддали Україну в неволю? Що таке є життя людини, навіть життя десятків і сотень тисяч людей в порівнянні з життям і з існуванням всієї країни? Не ляхи нам страшні, і не вони нас перемогли. Згубив нас зрадливий спільник та наші перевертні недолішки. Зараз король непереможний, бо зібрав собі на поміч і німців, і угорців, але вони не завжди будуть коло нього. Ліпше ми вчинимо, коли вийдемо з відсіля по ворожому трупу. А як тільки ні, то хоч і всі поляжемо головами, а щоб не робити згоди тоді, коли ми у найгіршому, яке може бути становищі. «Не губіть же, пани брати козацької слави та волі ваших дітей, і не ставайте до згоди з ворогом, нехай не вмирає козацька слава». Навіть страшного реву гармат почути тепер стало неможливо за вигуками козаків. «Не погубимо козацької слави, битися будемо до загину, гетьманом богуна!» Богуна закидали шапками – і він згодився бути гетьманом, але тільки наказним, поки вернеться Хмельницький. Сім день після того бився богун зляхами невпинно. Він забув, що то є сон і що то значить спочинок. Він брав польські окопи, псував їм гармати, вони що спадів на цілі хорогу і при тому завжди водив у бій козаків сам. Поруч нього падали сотні товаришів, от куль і шабель, він же був цілий і здоровий. З цих днів поляки почали клясти Богуна як найлютішого ворога, а козаки почали дивитися на нього з острахом, вважаючи за характерника, через те, що його не брала ні куля ворожа, ні шабля. Богун знав, що йому не перемогти поляків, бо війська в нього було тепер у п'ятеро менше, ніж ворогів, і до того цілу третину його війська – Складали селяни з косами, що були не тільки цілком непридатні до великого воєвища, але при тому становищі, в якому опинилося козацьке військо, вони йому заважали, а через те Богун зважив за найліпше вибитись з облоги і йти на Україну. На восьмий день облоги Богун довідався, що погоничі і всі селяни без його відома збирали чорну радою, мовилися там, щоб захопити несподівано його самого і всіх полковників і видати ляхам, себто вчинити те, що було зроблено під кумейками. Богун не розгнівався. Не розуміють, що чинять, говорив він, зібравши полковників, але я розумію їх. Вони бояться, що поки ми тут гаємо час, там на Вкраїні наші зрадливі спільники татари забирають їхніх жінок та дітей в неволю. На нараді полковники вирішили не гають більше часу, а завтра ж робити через Пляшову і через болото три мости або греблі. І за день такі греблі були зроблені з возів, кухов, всякої деревини, лантухів, кожухів і з усякого збіжжя. До ночі греблі були закінчені, але поляки довідалися про заміри Богуна і послали Лянц-Коронського за річку Пляшову, щоб заступити козакам шлях. Становище вогуна було дуже тяжке, але він зважився пробити собі шлях зброєю, викотив на греблі по дві гармати і звелів, стріляючи, посувати їх вперед, а за гарматами йти козакам. Бойовище почалося поночі. Вогун перепускав через греблі по черзі то піші, то комонні сотні, і ті зразу ж за греблями ставали до бою. Було темно, поляки стріляли на осліп, і до ручного бою ставали несміло, до того ж козацький ватажок скоро притиснув їх до полота, і вони пішли в розтіч. Подігнавши ворогів, богун знову вернувся до гребель і звелів придержити командних козаків, а раніше перетягти всі гармати та пропустити піше військо. За якийсь час притягли всі 58 годящих гармати, 23 попсованих покинули, Слідом за гарматами посунулися піші козаки, а перед світом рушили й комонні. Богун, доручивши переднє військо Джаджелієві, сам був весь час біля гребель, доглядаючи, щоб козаки не товпились і не попсували гребель. Світом до богуна наблизився Лучко. «Що ж це ти, гетьмане?» «Покинув військові корогви!» «Ні», – повів богун, – «Запорозькі крогви я всі побрав, а ті, що жаловані нам польськими королями, покинув умисне, бо не годиться нам шанувати крогви того, з ким воюємо. Нехай ворог наш, король, бере їх собі назад». Владика ще лишився в таборі. Обізвався до богуна полковник Пушкаренко, переходячи греблю з своїми полтавцями. Богун послав за митрополитом, але той одмовився йти сказавши, що перейде греблю останнім. Поспільство Богун ще не переводив, бо світом напереді знову почулася пальба і там потрібно було добре узброєне військо. Давно вже встало сонце, але був туман, і в головному ворожому таборі досі не знали про те, що Богун уже виходить з усім військом. До десятої години він перевів через греблі 47 тисяч козаків і лишив у таборі лише 3 тисячі, щоб захищати поспільство. Ті 3 тисячі зі своїм полковником Нечепайлом мали перейти останніми. Дійшла нарешті черга й до селян. Їх було в таборі біля 25 тисяч чоловік. І Богун мав надію, що за дві години вони перейдуть усі. У цей день було саме Петра, і селяни вже сіли в таборі розговлятись, коли од наказного гетьмана прибіг посланець з наказом рушати їм до гребель. Поспільство не хотіло кидати обіду і не рушило з місця. Щоб прискорити справу, необачний посланець хотів налякати селян і гукнув Та вже у Севійської старшина над тім боці. От зараз ляхи всіх вас поріжуть. Почувши такі слова, селяни зчинили страшенний бешкет, неначе їх справді ріжуть.